Saudos dende a edición número 69 de Off Mental, a carave da música, na carave da radio. Estamos en Radio Filipin Libre de Ferrol, Radio Calimera Libre de Compostela, Radio Redondela nas Rías Baixas e Tete Radio Online para todo o planeta. Nesta edición de Off Mental, terceiro especial dedicado a Oselo Giades Arts. E tal e como anunciábamos a semana pasada, imos coñecer algunhas cousas máis da vida e obra deste artista sonoro Valencia chamado Joreng Barber. Joreng Barber é un compositor, instrumentista e musicólogo que naceu en Aielo de Malferit, na Comunidade de Valencia, en 1948, e desde 1972 vive en Madrid. De 1979 a 1984 dirixiu o Aula de Música da Universidade Complutense. Entre 1987 e 1990 colaborou no programa El Mirador de Televisión Española. De 1990 a 1994 foi profesor do Instituto de Estética de Madrid e desde 1992 dirixe Paralelo Madrid serie de concertos que o Círculo de Bellas Artes adica ás outras músicas e desde 1998 organiza las Nitz, hielo e Art, un festival anual adicado ao arte experimental. Desde 1980 practica a voz difónica, a improvisación, a campanoloxía, a música plurifocal, a poesía fonética, os concertos urbás con campás e a desmesura dos concertos de sol a sol. Comparte e complementa a súa actividade musical creando e actuando xunto a Fátima Miranda ou mesmo o poeta sonoro Bartolomé Ferrando. Flatus Vocis Trio, el texto como música, ou el Taller de Música Mundana, fundado en 1978, e según Robert Ashley unha das máis importantes experiencias da nova música en Europa. Dos concertos, a un e outro lado de océano, destacan o recital ofrecido no Musique Verène de Viena en outono do ano 1990. A música para un tránsito cósmico ofrecida en Oxaca, México, coincidindo cun eclipse solar total en xullo do ano 1991 ou mesmo o concerto de clausura dos Días Mundiales de la Música, Festival da Essink en 1993. Nos últimos anos se trasoar en máis de 150 cidades na Alemaña, Argentina, Austria, Brasil, Colombia, Cuba, Dinamarca, Eslovenia, Francia, Guatemala, Holanda, Italia, Inglaterra, México, Polonia e Portugal, os seus paisaxísticos concertos cidadás enriqueceron coa sonora inclusión de tambores, cañones serreas, buques, fogos de artificio, así como bandas de música distribuídas polo espacio. Así é como surde naumaquia, un concerto combate no que participan 19 buques da armada española, ou concerto dos sentidos, sinestésica composición espacial na que tomaron parte uns 1700 músicos. Bueno, pois pues estas son as notas eh, bastante clarividentes respecto da obra e a figura, porque as dúas cousas son aquí importantes, como vedes, de Jorenk Barber. E imosa, logo de saber algo máis da vida e obra deste artista sonoro valenciá, Jorenc Barber, a ouvir algunha das súas obras sonoras, en concreto eses conciertos para ciudades, e dentro deles este concierto para campanarios e espadañas de la ciudad de Granada, registrado en vivo, como ides poder escoitar, un 9 de outubro do ano 1992. O rexistro foi publicado polo o que estamos dedicando os últimos tres programas, aquí en Off Mental, Giades Arts, e publicado en ese mesmo ano, 1992. Son 51 minutos, 50 segundos de paisaxe sonora ao vivo, coa participación de moitas fontes sonoras como i subir e eh, de acordo a moitas das cousas que vos explicamos antes. Aquí está, Lloreng Barber, concierto para campanarios e espadañas de la ciudad de Granada, 9 de outubro de 1992. A principios de 1988 o compositor valeencia Jorenng Barber a hilo de Malferit 1948 crea o que sen dúbida constituúe unha das ideias máis orixinais e famosas dentro da composición musical do século XX. os cidadáns concertos de campas. Trátase de descomunais sinfonías de campanarios donde cidades senteiras soan o compás de precisas partituras minimais ou heterorrepetitivas, rigorosamente coordinadas por medio de indicacións cronométricas exactas. Para ouvir estes concertos, que oscilan entre 30 e 60 minutos de duración, o público, sempre numeroso, ubícase en prazas e parques, ascenda a teitos, balconadas, retírase ás montañas, colinas aledañas, ou ben transita polas rúas libremente en percorridos predeterminados ou itinerarios improvisados. Para isto fais indispensable que o público conte con información sobre a cantidade e potencia dos focos sonoros, o número de campás que ten cada torre ou a ubicación dos focos sonoros no plano. Jorenk Barber compuso xa máis de 70 obras sonoras deste tipo para moitas cidades de España, México, Portugal, Alemania, Italia, Holanda, Austria, Inglaterra, Franza, Cuba, Polonia, Eslovenia e Dinamarca. E cidades como Ávila, Copenhague, Lisboa ou Cholula repetiron ou repiten con frecuencia este tipo de concertos cidadáns. Nos últimos concertos de cidades incorporáronse novas fontes sonoras que fan de contraponto o metálico timbre das campas. Deste de modo, nos concertos de cidades de Lloreng-Barber, emprégase un novo e peculiar instrumental que inclúe as carracas de madeira, bocinas, fogos artificiais, salvas de artillería, tambores, silbatos, sereas de buques, metais, eclosións de cañóns, tubos armónicos e, de maneira especial, as bandas. Thank <laughs> you. concerto para campas e espadañas da cidade de Granada. Un rexistro sonoro efectuado un 9 de outubro do ano 1992 polo equipo do artista sonoro Jorenk Barber e publicado en 1992 polo selo Giades Arts. Así vola ofrecimos oxe na súa integridade con algunhas explicacións da obra e vida do músico Valencia, e, polo medio, pues, explicando algunhas cuestións interesantes sobre como se efectuou este concerto cidadá, neste caso concreto, na cidade de Granada. E nada máis por hoxe nesta edición número 69 de Off Mental, o terceiro especial que adicamos ao xelogía de Sartx a semana que vem máis aquí. Na realización técnica, selección musical e comentarios, estivo o pequeno monstruo.